Іван Севі бгате, Черевань Гвинтовці, нічого торгуватись, він давно вже чортяці душу запродав, так йому тепер чи турок, чи православний, усе однаково. Ось побачиш, коли він от царя не перейде до турка. Не ждав Гвинтовка від свого зятя такого одвіту. Нічого, уже не промовив, буцім і не він повів свого гостя оглядувати господарство. Там токи, повні збіжжя, там овечі кошари, там млини з ставами, там по лугу ходить табун коней, Усього надбав собі гвинтовка, на всю губу був пан. Дивувався, розглядаючи все те черевань, який-то його шуряк учинивсь дука. А сам собі подумав, у мене нема ні таких гаїв, ні таких широченних лугів, ні таких вишняків. Де зате жоден міщанин київський не подивиться скоса на хмарище. І поки стоятиме на магістраті башта з зигарями, поти ніхто не скаже, що Черевань не по праву зайняв хмарище. дукати. Купив я його в магістрата, і всяке знає, що за ті дукати збудовано магістратську пашту. Огледіли вернулись, аж ось приїхав із ниження сотник, гордій Костомара. — Що ти, каже, тут, пане, осауле, сидячи дома робиш? Там у місті коїться лихо. — Яке ж там у вас лихо? — питає повагом гвинтовка. Міщани, каже, гуляють з козаками. Но бгатику озвав Щервань, дай Боже, і повік такого лиха. Та да підожди добродію, каже Костомара, через що ж і як гуляють. Бивсь на шаблях молодий Домонтовиченко з Війтенком, да Домонтовиченко Війтенко й одолію. Ну таки, амінь йому, дурню, каже Гвинтовка. Амінь. Ні, ще сьому ділу не скоро скажуть амінь. Ось слухайте лиш. Міщане повикочували на улицю бочки з пивами, з медом, з горілкою, роблять Вітенкові поминки на весь хрещений мир, так козацтво поскуплювалось, як бджоли до патоки. Да загуло так, що аж слухати сумно. П'ють далають усю городову старшину. Ну так що ж, нехай собі лають, каже гвинтовка. Отак. А все як тобі здається, що всі значні люди, що понаїзджали на раду у Ніжень, бояться носа за ворота виткнути. Козаки блукають купами по місту, добуяють, як ті бугаї в череді. Хочуть двори ламати, награбувати да старшину. А що ж ваш полковий суддя робить? спитав Гвинтовка. А суддя й сові звонтпив, пане осауле. Страх хоть кого візьме? Коли б ще під цю заверюху, під цю чорну раду якого лиха не зчинилось? Що буде, те й буде, каже понуро Гвинтовка. І тобі оце байдуже добродію. А що ж би мені робити? «На конята й гамувати козаків!» «От така! Гамуй йому козаків, коли полковницький пірнач у судді!» «Да що по тому пірначеві?» – каже Костомар. «Козаки судді і ухом не ведуть, а тебе і без пірнача послухають». «Поїдьмо, Бога ради, поїдьмо!» «Послухають, да не тепер!» – каже Гвинтовка. Моргнувши якось чудно бровами, «Буде час, коли вони мене послухають, а тепер, коли пірнач не в мене, так я й не полковий старшина. Нехай там хоч до гори ногами ніжин перевернуть. Моя хата з краю, я нічого не знаю».